eta berriak zurekin Pantzo Irigarai mm. EH-Bai eh, koalizioa baiko Europako ositegiaren erabakiarekin Presondegi kondenak lusatzen dituen Parrot doktrina kontra doktrinaren kontra joanda epaitegia eta Inez del Rihoren libratzea manatu Horai, urrunago joan diten galdatzen die Madril eta Pariseri EH-Bai koalizio eskerra bertzaleak Anitea uh, Lopepek zehaztuko dauku Atzo bai honan juhiatuak ziren laborariek, abenduaren, amaharen beha egon beharko dute, hausitik erabakia jakiteko, ea zerbait eta ratkondenatuak izanen diren, eh, kam, eh, kabala ere mediuak mugaz bestaldian erostiagatik, gaztigu askidorpiak gallatu ditu prokuradoreak. Eta 6 mila erreal Inglaterrako Inglaterako Manchesteren gaur, donostiako suri urdinek Old Traffordeko zela imitikoan, jokatuko dute partida Europako xapelketaren kondu, surtengatzeile narteko gira, txartuko gira, berri xailau burunatzean. Aroa, jone. Eta ez ditasuna nagusi eme sortzi grado eta istantian iguzkia eder, eme ogoita bostu eta 6 gradoetarat joneen baitira temperaturak. Ostikoa madrilerentzat, Inez del Rio preso negitik aterada, Galiziako teixeroko preso negitik aterada atzoatxaldian, lauek eta erditan, memento unkigarria, familiako eta adiskide batzu horbaizituen bea, eta berehala ala eskoaleriko bidea hartu du, ogoi sei urtez preso egon ondoan, badu jaaniko bost urte libratua izan beharazela, ez baliote, parrot doktrina eman, aztert untan, hauzitegiak bakari kasuri aztertu du, Mainanetako hirurugoi bat preso badira, Europak legez kanpo eman apago dokttrin hoogen pian eta hauen kasua kotilaletik goiti aztertuko dituzte. Madri lehen. Eta doktrina horren kontra Europako gizaskubiden epaitegiak hartu duen erabakiak Espainiak eta Frantziar estadoak biak unkitzen dituela. Uste du Euskal Herria baiko alizioak Estrasburuko epaitegiaren deliberoa urratz baiko radela Inez del Rihoren kasuan esezik beste Euskal preso politikoen eragiten duela Espainia eta Frantziari bere alako neurriak hartzeko eskatu diete Anita Lopepe, EHB Eko, bossiro meiliak Bo, lehen lehenik, eran behar da, biztandena uh, be gogo betetzen gaituela, eh? erabaki horrek, uh, uh, zuzeneko erabakia da, gure iritziz, uh, posten gaitu biztandena inez del rio, eta bera bezala doktrin, um, doktrina parotaren azpian diren uh, beste preso guzienzat, bena nortik aratago ere, bon, argida ebazpen horrekina, eskenian uh, Estrasburgok reiten duela, gizaiskubiden urraketaren uh, gainean oinarituak diren salue uh, espeneko neuriek ez dutela uh, izan beharik, eta gukori entzuten du Bunean, bain suten dugu Spagnali, sousen zentzaio la mesoa, bainan Francia kere enzumber lukera. Eta beste preso baten kasu ere bat aktualitatean, hori dugu Antion Troitinorena, Londreseko hausitek igorenak, Antion Troitinoren libru usteko erabaki hartu du, ogoita la urtez preso egon ondoan, libratu ezan zen, baina duela urtea pasa, Inglaterra narastatu ezan zen berriz, Espainiak galdeginik delako parodortrinaren neurriaz baliatuz eta aztertuntan atzo, Espainiaren galdea dute Londreseko jurek eta libr Gatua Izanenda Anion Cruytiño Egun osoa auzitegiana pasatu dute, EGmediak mugaz bestaldian legez kanpo erosteaz, akusatuak diren laborariek atzo Baionako auzitegiko bigeren gela txikieegi gelditu da, jende andana bildu baita gehienak laborariak itsasu, sara hainhoa eta inguruko egietakoak horien artetian sara eta inuako auzapezak ere sustengoa erakustela teturgiiek ziren, baimenik gabe kontrabanan aritzea leporatzen diete, baan kontrabanarik ez eta dena zuzen eta. Giki egin dela errandute laborariek. IELB eta EFDSOA sindikateko kideak ere Baionako hausitikian bildu dira, eien sustengoak hartzeko, farmaziotika lobbyak araudiak eien gisara moldatuak dituzteba, salatu dute mugaz bestaldera presio merkean aurkilezaketena frantzian euneko irurogo ikariuago erosi berdute laborariek. Dena den, prokuradoreak mila euro zurzia do gibelamenarekin gallatu du laborariean kontra eta mugan erosi dutenaren heina diru zitzultzia, hau kasuan arabera, milatik, emezorzi mila euro taratua, iru hilabeterkeso negizurzi edo ma maesala edo albaitariaren kontra, eta eta ogoi mila euro erosketen eh, egiteko sortu zen AES elkarteko presidentaren kontra. Hori gamezala prokuradorearen galdeak dira, judiak segituko duten ez, diakinen dugu elduden abenduaren amagriana. Reuteraz ezagun ere Jean-Michel Kolo ere hausitantzela atzo, huda huntan ezkondu ziren Gi Martino Espel eta Jean-Michel Marten homosexualak eta hauek edo hauen espostia edo eskontaraztia errefusatu zuela, Jean-Michel Kolok, hortako Gi Martino Espel eta Jean-Michel Martenek hausapesa hausiten zuten kalte moralaren gatik hamar mila euro galdegiten dute diudek Astertu dute afera eta erabakia kasuntan azarroaren hamabilan jakin araraziko dute. Horreta razezagun ere Urruñakoa pesa, ilik, atxemandutela, Aztelena... Etxeberri, atxerian. Barcelona aldera joanazen, somaitegun bakatzen zat, eta hotel batetako gambaran, gorpuz atxemandute, zerrukan duen argitzeko autopsia bat eginen dakote, Jean-Claude de Etxeberrik, jirurugoita bost urte zituen, eta bazen dozena bat urte pasa Urruñako ertor zela, ez dakite horreino, noiz eginen diren, eorsketak... Ogoita la urteko eneko aldana izanenda opurizio abertzaleko zerrenda burua, liztaburua Ziburun, martsoko eriko bosetan, Ziburun bizi izaneko tale abertzaleak baditu jadanik bi autetxi kontse iluan, eta eien liztabergia orkestu dute Ziburu jende aberatxendako iria bilakazen ari dela oraiko boterearekin iri balneario bategin nahi dutela, hori uh, gaitzetsi dute abertzalek, eta kritika gogorrak egin dituzte ere eriko etxeko gaur eguneko funtzionamenduena kontra Dominique Duuge, hauttetsi sozilistrekin hainbat duusia erhelgerikin egibat dituzte ere, ezta hau izanen sozialisten haututeagaia, baiziketa Henriri Dual de Borde prefet Hoia eta gaitz ikusten dute bi talden artean lan egite, sozikin etari dualde bordekin lan egitea, egitea eh, aberzaek baina gau gai hau ez dute orino trenkatua ziburuko bizi Italian elkarte untan. Osagari zerbitzuak jende etarik kurbil zaitia eta laikuko behar geri hobeki erdestia hori da atzo Don Napallehun izenbetu den CLS edo lurralde osagari kontratuen helburua. Basena Farroko sindikatak sibiloa erilkarguak kontsilorkorrak eta errez, eskualdeko osagaria agentziak dute kontratu ten parte hartzen, I urtez proiektu desberdinak lagunduko dira adibidez Basenafargoan bainen Bainan siberuan txoortzen ari diren osagerritxeetan medien planta zea, indar berezi bat dute ere, falta diren ezerbitzu batzuen garatzeko ara nola Alzheimer herrienako etxea. 6.000 sustengatzea iletik gora izanendira gaur Manxester irian donostiako errealen eh, segitzeko eta sustengatzeko, itzordu historikoa izanenda jarraik itzalein zat eta jokolarien zat ere, Europako zela imitiko etarik bat delakotz Old Trafford, Manxester United, taldearen etxea, leku zaila beraz realak bere lehen garaipenaren bilatzeko, baina segur ilusione faltaren gartik behintzat ez dela izanen, haierti Ilusioaren eguna, eldu da realeko jokolari lari zein susten Gaur Manchesterreko holta forzela mitikoan jokatuko baitu bat talde donostiarrak. Txampeoseko taldearen zozketa burutu zenetik, mila kazaleren elburua bertan izaitea bihurtu zen, eta sei mila inguruk lortu dutea metxori betetzea. Horregatik arraroa badiru diare ez ditu horren eskatzen. Aitor barriola Donostiarren zaleak azaltzen duen bezala. <laughs> Bosta xola zeiten duen de Realak, irabazten badu hobeto, ze izango dugu, bueno, ospatzeko beste, baina ondo pasako gu, bai edo bai hori ziur. Bai, bai, bai, bai, eta gaina betidanik, eta anra goaz, baina hau disfrutatzeko da, oza, Champions kanpora bagoaz berdintza egu ere. Hombre, hobeto irabazten badu, baina benetan netzegula importa. Ez da hongi hazi bere multzuan Realak, eta lehen bi partidak alduditu, ditu xaktar Ukrainiaren aurka, eta Alemanian baiar leberku kontra. Ez da behar ba, lehen garaipena bilatzeko lekurik erratzena izanen Manchester United den zelaia. Ala ere, jokalariak ilusioz beterik dira, baina bere gin beharraka antzigabe. Xai preto realeko jokolaria. Bueno, bai ilusio, ilusio amearekin guaz, ez? Usted bai bait bai, bai jokalariok, mundu, mundu guztia, ez? Jokalako asko hau ba, irizteko, eta bueno, eh, partida disfrutatzeko da izango gala, baina kontutan ez amardaba 0 puntukin gaudela klasifikazioan, eta bueno, xo zerrek arri gara Gaueko bederatzea laurden gutxitatik aurrera, jokatuko dute donostiarrek bantxesterren kontrako partida, eta ingala aterran zein euskal herrian, milaka txuri urdin izanen dira sustengatzen. Eta erruk bian, abirontaldeko arduradunek entzun dituzte Stefan Brett, Duaina Arre eta Mike Phillips jokolariak atzo, horretaraziko dugu hauek Moskojak edanak jintzirela entrenamendu bat etarat berriki, arduradunak eta jokolariak mintzatu dira beraz, handotik Bayonako abirronek jakinarazten du, ez duela publikoki iardokiko gertakari horiek. Itzorduak eta emaztek diote elkartiak egiten daukuna gauratxea ezta bada etarat, uh, gomitatzen uh, gitu Zero matxo taldearen bikideren parte hartziarekin joan den macho goren sorsiko debateari jarraipena emaiteko gogo eta segitzeko Zero matxo xare internazionala da mundu usoko adin jatorri eta lambide guzetako. gizonak machismoari eta berizikibere muturiko jagerari prostituzioari publikoki ez reiten dute eta beaz, Zero macho izaneko taldeunen borruka aren ezagutza egiten alko da gaurko itzordurrentzat gaurgratzean zorsiak eta erditan ejakzean eginen da hori. Erra utxak ikusgerriaren ondotik, Hamlet, Shakespearean antzerkia, Euskara semanen dute, Dejabu, arte drama, eta Le petit Petiteatro de Pentaldek, betidanik, hain izte horie izan da, Hamleten inguruan, lehen protestanta izan zela, beste bat judua zela, gero emazte bat homo sexuala zela, eta abar. Hain zina ipatu ditugu niru taldek, obra gure ganatu nahi okandute, eskualeriko diendartiari, eta gaurko egoerka, egoerari, ego kituz, Simon Fuchs an sich jonen zu Sanaria etardan gukralungo bi Kanada an cerquoli bien justo qui cerquons la seno da bat atoche amlet gabri gongo euskal bada eta zeoi hartzun du testu gaur egun ml goure historiolarikiko shayatu sur autoetan testuan shayatu gilerare egiten autoak la distenzia uriben muss zeta bat baternen uruntzengaitu Bistandea bada, bada irudiaren poesia eta bada aurta suntzera baitere, baiterugu, ikustarek KTP eta Tang, e baina ez zene borxazurik guretzat interesgarina bada aurta reik, e astapenean Aztapenean batzipat eta gero piskalakak bai mozoroak, bai dekorazioa, ikusteko zer galditzenen baita eta zau jartzen duen gaur egur, egura politikoarekiko baina Familiak dikiko, eta bar, eta bar, zetan, Shakespeare bizkaztik arda, zetan, nashten ditu bai politika eta bai familia, aldi berean. Zer, dira, errege eta, eta printze eta bar, zer, nashten ditu horiek mirak, hartzen du balore simboliko bat mailortan. Mm -hmm. Irutalde, Euskarazko Zorkunza Berriari Sustengu Zabala, emaitia, el buruzatartuz elkarteta, egitura kulturalak, el gerreteratu dira desmartza kolektibo batian albezaimat eman aldi antolatuko dituzte perroskalegian, komunikazio amankumuna, baita ere xartze presio berdin txuak proposatuz, hori esker egitura txipienekere antola desakete eman aldi bat, gastu haundienak, parte katuak izan emaitira, mutualizazio moldean lehen itzordua azaroaren lehenian, luson, ondokoak dira azaroko eh, amekan lagesoron, amalauan endaian eta amostian, azpagnan. Eta bururatzeko literaturan John Sudupek irabaziduela saiak eraren euskadi saria horretara ziko dugu, eusko jagolaritzak emaiten du sari hori, hoi Europa irazlanaren zato izan da John Sudupe gipuzkoa ga.